fuori programma. Domenica prossima qualcuno si impegna a darci qualche stimolo di riflessione sul testo del Vangelo di domenica. Che Vangelo ci sarà? Andate a cercarlo. Sarà quello della... Così si prende in mano il testo della Bibbia. Chiusa, fuori programma. per stare a qualche spunto di riflessione di ingrippi che ci stanno dentro i testi. No non è l'unica volta che vediamo i discepoli e anche le discepole. Il Vangelo fa fatica a dirlo, però c'ero Che cosa significano alcune parole del Signore? A volte noi stessi ci domandiamo: ma che cosa vogliono dire certe esperienze della nostra vita? Certi avvenimenti non progettati da noi. E riusciamo a leggere i disegni di Dio solo quando sono compiuti mentre nel tempo che si stanno compiendo quasi mai possiamo capirli. E l'unica cosa che ci resta da fare è che è saggio è quello della fiducia. Fidarci, abbandonarci alla sapienza e alla misericordia del Signore. Allora mi nascono gli interrogativi che offro così. Che cosa noi riusciamo a capire, a comprendere della verità di una persona? Può aver vissuto per anni accanto, vicino senza cogliere l'inedito di solito stando agli avvenimenti per così dire quotidiani però ci sono ore momenti avvenimenti della nostra vita in cui tutto quello che siamo assume un significato così forte così bruciante che ci obbliga non ci obbliga perché perché viene spontaneo svelare, far conoscere chi siamo ma soprattutto chi desideriamo essere. Ci siamo chi desideriamo essere. In questi picchi di intensità si evidenza in modo chiaro chi siamo e così si coglie non solo la verità su noi stessi sulla nostra persona ma diventa più eh, incalzante le, la convinzione il significato di quanto ha dato l'impronta la nostra esistenza alla visione della nostra vita. Il momento il momento forte, decisivo della vita di Gesù Cristo fu senza dubbio l'ora del Getsemani, momento da Golgota e della mattina di Pasqua e andando a peluccare si coglie che nella storia la comunità dei fedeli della chiesa primitiva ha capito e che è diventata più chiara quale deve essere stata l'immagine che Gesù ha avuto davanti agli occhi per tutto il tempo della sua vita neppure per gli amici intimi i cosiddetti tre apostoli la realtà la verità di Gesù era così chiara però i loro occhi assonnati dalla stanchezza la stanchezza anche del cuore pavellato tutto da una paura e non potranno raccontare nulla fin tanto che Gesù sarà con loro. Piccola riflessione per noi. Non è così che accade quasi sempre. Non è forse vero che arriviamo a capire la verità di una persona solo quando guardiamo indietro? Scoprendo poi così che siamo stati, quello che siamo stati, chi siamo stati, un po' con gli occhi velati, il cuore stanco, soprattutto quando stavamo con questa persona, con questa persona molto vicina a noi, lo scopriamo guardando indietro. È un momento molto alto, anche se è doloroso. Ancora una domanda. Che cosa era la verità della persona Gesù? E in chi, in che cosa consiste la verità di Gesù per tutti i secoli? Il brano del Vangelo ci manda a dire per comprendere Gesù bisogna salire con lui sul monte in alto. Come dire? Accettiamo diventiamo sempre più consapevoli che siamo destinati orientati all'altezza, alla grandezza A noi è stata donata la capacità di mettere le ali. Per donare, stupirci, amare, creare cose di bene, di bello e così via. Fate voi l'elenco. Allora vi catturano dentro nella lettura del brano evangelico mi infuriosiscono alcuni passaggi velocemente nella trasfigurazione Gesù rivela ogni volto l'ultimo volto dell'uomo il grande viaggio tra la sua meta trova la sua meta la storia trovano il loro fine non la fine né? il fine il significato perché c'è il compimento c'è la parola ultima non penultima avremo anche noi in qualche epoca un volto di splendenti è bello per noi stare qui Altrove possiamo solo camminare, non stare, solo passare. Qui è la nostra casa, sul monte di luce, che non è altrove, ma è qui, qui all'angolo della strada. Qui dentro in quella nostra stanza c'è una bellezza nella vita che, che sta dentro, che è seminata nelle cose del, del giorno in cui Dio gridò ciò che aveva fatto dicendo "Ma che bello!". C'è un cuore di luce in ogni creatura. Una bellezza nascosta, sepolta, oscurata, travisata, perversa che però emerge perfino dalle cose. Come è noto, Marco, soprattutto gli evangelisti che raccontano questo episodio, le sue vesti furono bianche come nessun lavandaio saprebbe. Le vesti di Gesù, che sono il frutto della terra, del lavoro dell'uomo, della materia, della storia. Allora anche la storia delle sue contraddizioni ha i suoi frutti di luce. Può averli li avrà magari certamente dopo Giezemani e sarà trasfigurata, non sfigurata. E il mondo non finirà nel fuoco, ma nella bellezza. È un'apertura di fiducia, si diceva nel dizio. Mi colpisce ancora: facciamo tre tende, Signore, che non finisca subito questa festa che non venga in fretta la notte. L'errore di Pietro è desiderare, volere che questa come chiamarla estasi, questa emozione spirituale duri per sempre. Noi invece lo sappiamo che camminiamo tra due monti tra il Tabor e il Calvario. Ma perché sottolineo questo? Se ho visto la luce del Tabor, se ho scoperto qualcosa della verità di me stesso, di <coughs> dire "Ma che bello!" poi affrontare allora anche il buio del Calvario. Io uomo avanço nelle prove per la forza di istanti di luce conforto profezia Io voglio custodire la memoria di una luce forse lontana dal calore dei ricordi ma il ricordo di un amore ricevuto di un amore donato e voglio conservare e custodire questo nel mio cuore per sempre questo momento di luce facciamo tre tende, stiamo qui da ultimo venne dalla nube una voce Ascoltate Lui. Dio non ha volto, ha però una voce. Gesù appunto. L'unica visione che ci è concessa è l'ascolto della Sua parola. In essa è nascosta la sua parola. come dire la segretezza della luce. Oltre che nei nella preghiera, nei silenzi, nei sacramenti, nella bontà della persona, ma anche nella bellezza di quello che noi viviamo. Avere il coraggio di sostare e contemplare le cose belle che abbiamo attorno a noi e sappiamo che stiamo andando anche verso il calvario ma questo rimane come a dire il tesoro sul quale giochiamo la nostra vita e anche la soddisfazione per non chiamarla felicità nella nostra vita